اللهم سأل على سيدنا محمد ربك ونبيك ورسولك نبيلني وعلى آلهين وصحبه وسلم تسليمك عدد ما حاف به علمه وخط به قلمه وأحسر كتابه وارد اللهم صداتنا بكفر عمر ورثمان وعليه ومن الصحابة أجمعين ومن تابعين متابعين بإرسانا إلى يوم الدين وسبحان ربك رب العزك ما يسحون وسلام على المسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد فيعباد الله من الله اما با سويا با تو با الله يقول في كتاب الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم درا براچو الله تعالى I neka je salavat i salam na njegov poslanika i sallallahu alaihi wa sallam na njegovu čestitvi časnu porodicu, na njegove shabe i na one koji će ga slijediti sve do sudnjega dana. Allahuma, amin. Allah Jalešanomu je propisao post. Učinio ga obeleznim vjernicima i vjernicama onih koji su u mogućnosti <gled> da ga ispustili. I zato kaže utvišeni Allah Jalešanomu, jer je jale, ljubina amam kutiva ali i kumusija. Ovi koji vjerujete, post vam je naređen, propisan, te dakle, u obavezu stavne zadružili ste postom, kao što su bili zadruženi oni prije vas. Zbog čega, kažemo na Želešanu, da biste postali bogobojazni. Dakle, razlog posta ili to što je post obavezan i šta je njegov cilj? Njegov cilj jeste da čovjek ostane bogobojazni, čisti, iskreni i bolji. Bliži obavu Želešanu. Da osjetiš tu vienost blagost. Da osjetiš tu blagodatnost. Da se stalno ne priča o tome kako je dug dan, kako je velika količina, kako čovjek ožedni više nego što vlažni i tako dalje tako dalje i spominju se stalno one neke dijaloške fizičke prepreke, a da čovjek u tome ne osjeti ni malo dubovnosti, ni malo napretka, da ne osjeti ni malo lepote, da ne osjeti ni malo kukovjaznosti. Allah kaže, post vam je profesan kao onih prije vama da biste bili bogobojazni. Dakle, da biste osjetili iskrenu vjerbu. Da biste iskreno iskoračili naprijed. Da biste se Allahu Đelešanu približili. Da bi bogobojaznost u vašim srcima osjetili. Da bi shvatili poruku Islama. Da bi shvatili prijednost Uraana, poslanika Muhamada sallahu alaihi wa sallam. Da shvatite te Bogov tunjan da shvatite i da se, što se često spominje, dakle, da se solidarišite sa onima koji su, koji su gladni, koji nemoj i tako dalje. To je jedan aspekt, to je jedna jedna strana, nije samo to. Vlavna, vlavni razlog propisivanja posta jeste bogobojaznost. Da, da čovjek iskreno bude bolji i iskreniji prema glavu Đelešanu, prema samome sebi i dakle, da bude u vjeri napredni. I to je razlog propisivanja posta. Zato kaže Bozhi poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, sad nam spomine o drugoj strani. Koju stranu Allah spominje razlog ili cilj propisivanja posta. Boži postani se spomine nagradu. I ono kad ti dođe nešto od tegobe na njamu uz post, kada osjetiš i glad i žeđ ili napad, a trpiš, kaže Bozhi poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ma min abdim yasumu yawman shadida al-harbi fi sabilillah. Au kao kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, neman čovjeka meman yadaka Allahu wa kubra koji će jedan dan vrućine velike vrućine ispostete radi Allahu te da kada dakle radi njega ne bi bilo putu illa <laughs> ba'da Allahu bi zalikel yom majhab an inal 70 xrifa Allah zuktuk jednog njegovog dana što ispostio taj jedan dan što je trpio vlad i jez radi Allahu Azam Allah zobtogao toga što dali ti lice u džennamske vatre za 70 godina. Ima li veća nagrada? Ima li, ima li nešto što je sigurnije i bolje od toga? Ima li nešto vrijednije od toga? Da te kada pogleda šta ćeš dobijaš za post, šta je, tvo, šta je nagrada koju želiš da dobiješ, kaže Boži poslanik, bo to jedan dana posta, ali se sahih, da će ispravan prenosiga Buhari, prenosiga Muslim Allah će zbog tog jednog dana koji je ispostio na njegovom putu odaliti njegovo lice od džahennamske vatre 70 godina. Nije rečeno odaliti ga toliko kilometara, već udaljenost vremenska od džahennama, kao garancija da neće doći taj čovjek i da to lice neće, neće osjetiti džahennamsku čestinu, džahennamsku kaznu, džahennamsku vatu, već kaže Boži poslanik, bit će udaljeno njegovo lice od džahennama zbog jednog dana posta. Ljudi postoje, dakle, Ovaj mjesec koji je propisan koji je obaveza staviti svim licima da poste, isposte u kontinuitetu spojeno svih 29, 28 ili 30 dana da te isposte počinujući sa suforom završavajući odnosno sa ejtarom a Božji poslanik kaže ta dana da vam se dover ne odbije dakle iskoristite taj kvar vremena te wachtove Vart sufura, vart to je ihtara, se dova ne odbija, a sufuri je u onom vremenu kada Allah inače ne odbija dovu i u drugim danima. Sufur je, je prekret, kaže Boži poslanik Muhammad s.a. I to su sve ono vrijednosti sada kada i uporedimo sa hegobama na Gunjaluku, sa iskušenjima, kažeš, eto, to je nakada. i čovjek kada radi, kada se namuči, čeka platu na kraju, čeka da mu se unuči nešto, kaže, pa jako sam se trudio, vala zaradio sam, jako sam se namučio, Is mi se, E, znate da je plata kod Allaha ona koja je ide ja. Da dakle, ono što je na dünyalu ono se potroši. Koliko god radiš, ono kaže brzo potroši. I tako dalje. Ono što je kod Allaha veleşanu, ono što je kod Allaha veleşanu ne može da se umanji, da se potroši, da se da se on malo da postane bezvrijedno i jedan dan da vidi, drugi dan da ne vjeruje. I zato kaže poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem govoriči Muadib bijedalu je wa la Kaže Boži Poslanik, o Mwaze, zar nećeš da te uputi, da ti kažem gdje su kapje dobra? A nećeš da te uputi me vrata dobra? Zar nećeš da tu uputi me vrata dobra? Kale, vila, ja, Rasulallah, hoću Boži Poslaniće kao jednom, čekam tebe da čujem šta su vrata i kapje dobra. Kaže Boži Poslanik, Muhammad a.s. A somu judna. Prva kapja dobra, post je zatrita. Post je sigurnost. Želja sigurnost, sigurnost od kazne vraću. Ono kaznu koju Allah spominje u Kur'an Keremu, kada će doći oni koji nisu vjerovali na sudnjeme dan, oni koji su milizani i nepravedni, oni koji su vlagali da vjeruju, a nisu svojim srcima vjerovali, kaže, kaže Allah Želešanu, oni će požele toga dana da se iskupe sa svojom porodicom, sa svojim metkom, sa svojim sinovima, pokušat da se iskupe sa svimi i svačim. Pa kaže Allah Želešanu na drugom mjestu kada bi punjalu bio ponuđen, Pa im bilo rečeno, da li bi David u njalu čitao vas ovu zemačku kultu da se odpupite, kaže bi Allah će im reći laženu. Mnogo manje od vas je tražena. Nije on traže u njalu da ga zbogila, a zatim da ga date. Već je mnogo manje tražena, a vi to niste htjeli. A to ga dan će Boželjati. E Boži kozvanji kaže, esou mu djude. Post je zaštita, sigurnost. Zato kaže Boži kozvanji ovom promladisu, Zbog jednog dana posta Allah će da li ti tvoje lice u džahannamske vatre, godina. Ali ako taj post bude, kako treba. Ako taj post bude, kada kažu kod nas Siddhile, ako bude čist, sačuvan od svih onih primese grijeha, ne budeš ga okrnio sa nekim kružnim govorom, a znate da svatko odjelo i najviše se može okrniti govorom. I najviše, kada kažu poslani Muhammed, ono što će ljude najviše uvoditi u džahannam, jeste jezik. Jeste ono što ide dživljivove dije, vilice. Izato čovjek čečanun je pristana strane da te na tu putanju tu prtinu i onda čovjek krene i onda ne zna šta je izgubio. Kao što jezik je najljši razum da ljudi dođu da dođu do dženneta. Kako kaže Poslanik sallallahu alajhi wa sallam, čovjek će reći do riječ, ne pridaj nikakup važniti važnost, a, zbog, a ona alohomeć Allahu biti draga, pa će ga almaz do te riječi uvesti u džennet. Kao što će reći do riječ, ne pridaj nikakup važniti važnost Ali će Allah biti mrzka, pa će ga Allah vaciti 70 godina da pada samo kroz džahennanške ponore ljubine, zbog te I zato, ako čovjek bude čuvao kost kako treba, kaže Bođi kozvanik Ova kost će biti njegova zaštita. A zatim kaže, o sada kato tutfi ul' hatiha, a sada kagasi, sada kagasi grije, briše ga. Kemal maus ljubzi u nari te imajuću u nara, kao što voda gasila. Sada kako ju hodiliš, kaže poslanik salallahu alaihi wa sallam, ponišit će tvoje gnijehe kao, kao što voda poništavava. Zato, braćo, jesu vodani koji su dugi, u kojima dosta krpe, sanu, dosta stvari dođe, pa neka ti osjetite govu, ali neka si sjeti da to, inšala čini radi Allahovu tadovoljstva, bit će mu lakše radi Allahovu pradovoljstva, bit će mu lakše. Kako su rekli nekom Arapu Beduinu iz pustinje, čovjeku, eto, kada govorimo o Beduinima spominjujemo i spominjamo kao ljude koji nisu znali, koji nisu bili obrazovani, pismeni, koji nisu imali mnogo znanja, nekih informacija, kaže nekom od tim Beduina, je ja rečeno jedan dan ona pustića žeka i vručina, hajde da jedeš i da piješ sa nama, on reko ja danas postim, dobrovoljni pustić. Pa mu je rečeno za postiš na ovaj dan ove žeke i ove vručine. Kaže, brakšo, Ovaj dunjaluk je bio, a mene nije bilo. Dakle, ovaj dunjaluk je počeo prije mene dobiti. I bit će ovaj dunjaluk, a mene neće biti. Hoće da kaže, mnogo kratko vremena sam na ovom dunjaluku. Mnogo malo vremena mi je dato. Pa ne volim da, ono što smo prije pričali, prodam ove dane, potrošim ove dane u džabe. Ne volim da ih uništi, hoću da ih skoristi. a to je razumijevanje Medlina. Kaže, ovaj dunjaluk bio, a mene nije bilo. Bit će, a mene biti neće i ne želim da ove danu će I tako svaki od nas treba da pokuša na, ta, na taj način da razmišlja. Kaže, prenosi se u jednom predaj kada je Poslani sallahu alaihi wa sallam rekao Jabil ibn ibn ibn ibn ibn ibn kaže sedaj smo s Božim Poslanikom a Božim Poslanik alaihi wasallam, opisivo džan. Pa je rekao za neće opišem ili da vam kažem katve su džanetske sobe. Ne govori sad o perigojima, ne govori o pašćama, ne govori o rijekama, ne govori o džernet u njegovej širini i ne govori o njegovej misini. Boželj Kusvanih Sala Vlasem kaže, za nećete da vam kaže kakve su džernetske sobe? Pa kaže, one su od dragu i bisera, od dragu i bisera sastadene. I kaže, kada si unutra vidiš ono što je vanje, kada si vanje i vidiš što je unutra, a u njima su takve blagodati ono što oko nije vidjelo, ono što uho nije čulo i ono što čovjek nije mogo da zamisli. Tako vodniku slanik opisuje samo dženevjske sobe, a s halima. Dženevjske sobe su takve, kaže, saznam je sad rađene od regulja i pisera, jalan tako kamena itd. itd. A kaže, a u njima su blagodati ono što čovjek nije vidio na dumjavu, a danas čovjek mnogo što vidi i ono što danas nisam što zamisli, Danas, sami, da nas nisan da zadabisi on to nakako naklata pa ti prikaže kao da je istina. kaže Bože posali ga ode li je ono što nisi video. Nisi ni čuo da neko kliča, a niti je moglo čovjeku pasti nakako da te nije mogo da podazmisli. I onda bi ta džabi radijallahu anhu da. Wa liman hadhihi kullu khiyar Ko ne pripada i ove 100 godina staneš. Ko će hoće unije doći? Ko će, doć? će biti ovo vlasni Kaže Bođi poslani Muhammed s.a.w. Ove sobe pripadaju likul svakom onom man afše salam ko širi salam ko širi salam ko radi u izmet širi mir i iskrenu u polu kove vjerke wa i ko hrani i stalno dije wa adame sija i ko stalno posti ne samo mjesec ramazan وَأَذَانَ السِّيَامِ وَمَنْ صَلَّى بِنْا اصْلِحِمْ عَلْنَا سُنْحَ I ko hlana noću do drugi ispa. Na gora četiri koji kisani, Muhammed s.a.v. četiri oni koji će biti stanovići u isola. Ko širi i sala, dakle radi u izbe toje vjerne. Zatim kaže Muhammed s.a.v. Onaj koji hrani rane i svoji metr dijeli na kompuku. Onaj koji stavlja kosti i kaže Muhammed s.a.v. Onaj koji hlana noću do drugi a zhaavi se uplaši što bih. Kaže, džavi, lome i ubik udari kajala se. to može da podnese Boži poslanik? Haj, neko će moći da podnese da klanja, a neć ima da dijete, onaj će moći da posti, a neće moći da bude u Hizmet vjeri kao, kaže Boži poslanik, umnati tu bih udari, moj ummet, može to. Svrto od moj umeta. Dakle, nije napravio izuzetak, nije rekao to može, ebu beker omar ozman alija, radijallahu numar davna džmeh ili ashabi, kaže Boži poslanik, moj umer. Oni koji su bili i oni koji će doći do sunnjega dana. Kako Boži poslanit će? Kaže ona koji svetne svoga vrata na put, muslimana, jednika. Pa mu nazove selam, izvršio je emanet širenja selama. Ne možeš mnogo da si udavi. Ne možeš mnogo da, da jednostavno si u izmetveri na toki način prenesi ono što je suština ovoj jednog jednog jednog jednog jednog jednog Kaže te nazvale su onato da se banu sela kaže izvršio se emanet širene sabah. Kaže onaj koji hrani glave. Onaj čovjek koji nema mog i da dijeli i da hrani sino mačne. I one koji su na iskušenju da pomaže, Kaže kodih poslanih Mohamed Salad al-Aksen, onaj priza radi da nahrani svoju porodicu da ih zaštiti i izvrši emanet hranjen glave. Kaže onaj koji stalno posti Kaže onaj koji poslije mjesec Ramazan i tri dana u svakom mjesecu. Izvršuje emanet i računaće mu se kao da je stalno poslije. I kaže Boži poslanik Muhammad s.a.w. A onaj koji stalno klanja, koji stalno noću klanja do drugi spavaju, onaj čovjek koji dođe i klanja jaci u džematu i ustane i klanja sabavu džematu, pisat će mu se kao da je klanjao cijelu noć. Biće mu nadar kao da je stalno klanjao dok se drugi spavali. I zato kaže Bođi moj um me može. Dakle, svako može osim onajki odbije. I zato Muhammed Sallallahu se mi kaže jako lijepu, jako lijepu rečenicu, odnosno jako lijepu poruku kroz hadis, svako će ući u džendret osim onajki Svako će ući u džendret osim onajki san, dobro odbije da ne ući u džendret, onajki uči. Kako Bođi Pucanik Koj će Koji će ući u Kaže, oni koji me poslušaju, poduče se onome, onome čemu sam ja oni u ući sami džendret. Oni qui ne priva te, sa'ni so, su, ne kulu paulikada, wa s wa s